Jajamensan härlig titulering det, det känner jag mig hemma med det, det är min stil absolut och ja det är där jag, jag hör hemma lite grann. så det, det känns som vi har gett oss in i, i mina domäner igen och jag myser så att jag står härliga till nu är det trolldomar och besvärjelser för hela slanten och vad kan bli bättre än det? Jag säger det. Nu har vi gett oss in i det farliga igen. Vi har gett oss in i mörkret. Vi har gett oss in i magin. Vi har gett oss in i faran. Och om jag ska vara helt ärlig så kommer jag att luta mig tungt på dig idag. För du är vår egna lilla trollgubbe. Det här är dina regioner. Det här är din. Ja, din genre får man väl säga. Jag är inte lika, lika, lika förtjust i, i skräck och liknande som du är och därför så, så har du ju de större kunskaperna här. Men jag ska försöka att balansera upp med, med mitt sinne och vad jag har sett av mina intryck och liknande och tillsammans kommer vi kanske att nå trätopparna. Mm, ja det tror jag absolut Det blir det härligt med, med Två vitt skilda infallsvinklar Här för, när det gäller Den här filmen för Ja det, den är ju lite speciell Och jag är, jag är glad Att det, det fanns en liten lucka Där det kändes som att det, det platsade Med en, en, en film Av det här slaget för Det är inte ofta jag kan smyga in En liten skräck i så här På vårkanten så Nu har jag fått in två under under kort tid så det är jag oerhört glad för och det blir ju en lite, lite speciell upplevelse idag som kanske inte blir alltför blodig och eh, våldsam av sig men som har den här speciella atmosfären, spänningen eh, täta stämningen och där obehaget sakta liga kryper sig in i kroppen så det är ju inte den, den typiska moderna skräckfilmen vi har kollat på men det är ju en modern skapelse och det är en film som lutar sig ganska så hårt åt det, det förgångna på både ett och annat sätt. Jo, men det är ju för att den tar upp ett ämne som vi båda är intresserade av. För vi gillar ju spöklika och hemska historier. Vi gillar magi och häxkonster och filmer och böcker som behandlar de här ämnena. Så när du lyfte fram den här och sa att den, den här hade jag velat ha med, kan vi, inte, kan vi inte få in den någonstans på vårt körschema? Så tittade jag på den och tänkte, ja... Varför inte? Det, det här låter ju spännande och någonting som jag kan få ut mycket av att titta på och jag kan ju inte förneka att det blev en väldigt intressant upplevelse att titta på den här för... Eh, Ja, jag kan inte heller förneka att jag hade väldigt mycket rys i ryggen under hela speltiden. Det, det är något kusligt som händer här och den träffar rätt på många ställen också. Sen kanske den inte träffar lika rätt på alla punkter för mig, men det... Det är ju därför vi sitter här nu. Vi ska ju inte bara säga att vi tyckte någonting var bra och sedan hoppa vidare. Vi ska ju faktiskt titta närmare på det. Och det finns nog en hel del att säga om dagens film. Ja, det, det lärde nog göra för ja, den, den är som sagt lite, lite egen här. Det är en lite annorlunda infallsvinkel som eh, filmmakarna har här de försöker göra någonting nytt av något bekant och visa en annan sida av ja, eh, både tidsåldern och eh, hela eh, häxtron och vad eh, som händer med människor under extrema omständigheter mm. man eh, har ju verkligen gjort någonting som är eh, betydligt mer lågmält än vad man är van vid. Det har slagit an en ton som man kanske inte var beredd på- när man satte sig ner och kollade på den. Och ja, det här är en film som kan komma som en chock när man upplever den- Både på grund av förutfattade meningarna man sätter sig ner och även beroende på sättet som, som filmen är uppbyggd, de metoder som de använder. Så ja, det, det är en film som kan skapa barriärer men det är också en film som verkligen kan krypa under skinnet på en och, och beröra en på det kusligaste avsett. Ja, för de har ju fått till en väldigt stark spänning i den här filmen som känns från början till slut. Och det är ju nästan inga scener där det inte ligger ett litet ett litet uns av obehag i allt som händer. Mm. Nu kan man ju lika gärna säga att det var en tid då allting var väldigt hårt, livet var väldigt tufft, man hade enorm press på sig bara för att överleva. Och så samtidigt så så finns det någonting som verkar lura i skuggorna och den stora frågan är är det på riktigt? Är det påhittat? Vad är det som händer egentligen? Och jag måste säga när jag hade sett den här filmen och jag började läsa in mig lite på den så blev jag förvånad därför att i de här tiderna så är det inte ovanligt att det spenderas en hel del pengar på att göra film. Det är inte ovanligt med budgetar på över 100 miljoner dollar. Någonstans mellan 100, 150, 200. Och då pratar vi bara produktionsvärdet. Vi pratar inte alls marknadsföring eller någonting sådant. Det är väldigt mycket pengar i omlopp kan man väl säga. Och så fick jag veta att den här kostade... Cirka 3 miljoner dollar att göra och nu är inte 3 miljoner dollar kaffepengar definitivt inte men det är ju en sanslös skillnad när det kommer till budget här och med tanke på vad man faktiskt har åstadkommit här så måste jag säga att det var 3 spenderade miljoner dollar alltså man har fått nytta av ja varenda cent. Ja det, det känns ju inte budget någonstans i den här filmen i alla fall så man har ju lyckats på den fronten definitivt. Det, det är ju fortfarande sanslöst mycket pengar med, med 3 miljoner dollar men i, i filmsammanhang så, ja, så, så brukar det ju kosta betydligt mycket mer och ja, det, det, det känns inte överhuvudtaget just det, den åtstramade budgeten och ja, det, man har förvaltat det väl och man använder sig av metoder som, som inte kostar så mycket att producera och utefter det så har man då byggt vidare på, på den här filmupplevelsen så att det eh, det går att göra film betydligt billigare det, utan att det känns, och det här är ju ett praktiskt exempel på det, skulle jag vilja säga. Sedan, jag ser man på själva innehållet här och häxor, eh, som det faktiskt handlar om, så eh, känns det även. Uh, Unikt. Jag har svårt att dra mig till minnes en, en film som behandlar ämnet så seriöst som den här filmen gör. För när det är häxor involverade så brukar filmer ta en helt annan sväng. Vi har ju sett på Fantastic Beasts nyligen och Hexred det är en helt annan sak. Nu är det ingen skräckfilm. Men ser man bara på skräckfilmer så brukar det blir åt det lite mer lättsamma hållet som kanske förlitar sig mer på underhållet underhållningsvärdet eh, i, i skräcken än att verkligen gå in på, på djupet och eh, se vad eh, själva häxtron är för någonting. Och, ja, det, eh, verkligen det, ta det hela på största möjliga allvar. Jag, jag kan inte dra mig en sådan film till minne så det här blev... En, en riktigt speciell upplevelse för mig i alla fall på, på den fronten. Ja, det är ju betydligt vanligare att man hänfaller till det storslagna och övernaturliga och gör någonting som ska vara ett visuellt spektakel snarare än att man är man är källan trogen så att säga och det känns ju som att dagens film har varit betydligt noggrannare med att följa hur, hur det ska ha presenterats i, i det förflutna. Hur saker har lagts fram, hur man påstod att det hände och så vidare och det gör ju att man får en betydligt mer realistisk känsla utav en film som den här och... Det är ju intressant faktiskt. Det blir ju lite, lite historiedokument på ett sätt samtidigt som det är en underhållningsprodukt i, i slutändan. Det är ju mm. en film och det är ju en, en fiktionell historia med fiktionella personer även om den påstås vara baserad på olika dokumenterade fall och uh, domslut och liknande från den här tiden. Och det gör ju att det... Det blir intressantare, det blir det. Samtidigt så, så märks det att de har varit och skarvat lite grann för att det ska bli en intressant historia. Men ja, det finns mycket att titta på där. Men innan vi går dit så är det väl hög tid att faktiskt avslöja. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Witch från 2015- med manus och regi av Robert Eggers. Och det här ska ju vara baserat mer eller mindre på häxhysterin från 1600-1700-talet där åtskilliga kvinnor och män sattes på bål bland annat därför att ja de blev anklagade för att vara häxor och med tanke på den religiösa tiden det här var och hur eh, religiösa texter behandlar saker som magi och trolldom så, så är det ju inte så konstigt att de var ganska så eh, drastiska i sina åtgärder och det finns mycket där som är intressant att sätta tänderna i, det är en väldigt mörk del av historien för mänskligheten och eh, Ja, som sagt, man, man får inte vara um, lätt skrämd om man ska sätta sig in i häxhistorien därför att oj, oj, oj vad det är en blodig historia. Och även om det kanske inte är så blodigt här, det är inte riktigt den typen av film, så får man ju definitivt känslan av hur det måste ha varit på den tiden med den. Den rädslan, den hysterin och de vanföreställningarna som man kunde börja få i, i, i brist på några naturliga förklaringar. Mm, ja, verkligen. Det, ja, det, det är en tid då vi människor visar oss från vår sämsta sida när det gäller häxförföljningen där det är riktigt hemskt att, att ta del av och... Ja, The Witch, den vill verkligen ta och, och behandla ämnet, den vill visa upp hur folk eh, levde mer eller mindre på den tiden, eh, vad det var för typ av människor, hur de såg på eh, omvärlden, hur de såg på religionen, vad som var rätt, vad som var fel. Och sedan lägga till häxerierna för att ja, verkligen eh, belysa hur människor kunde bete sig på det här viset. Vad som föranledde eh, den här hexförföljelsen Och jag skulle vilja säga att det, alltså, bara i det avseendet så, så har man lyckats här. För eh, även om jag har lite, lite betänkligheter på hur speciellt början av filmen kanske är, är strukturerad så ger det en väldigt verklighetstrogen jordnära bild på eh, den här tiden och hur folk levde och vad häxorna hade för betydelse i, i den här karga tiden då det inte var så lätt att, att hanka sig fram att det här med, med en syndabock det gjorde saker och ting betydligt lättare och man sveptes in i en sorts grupphysteri som mm. ja, rättfärdigar vad som helst i jakten på det som man trodde höll på att få göra de som gjorde dem illa Uh, och ja, det, det tycker jag att det, alltså den känslan som förmedlas där i The Witch, den är riktigt kraftfull tycker jag. Jo, de har ju fått till någonting här som känns helt rätt. Sen kan jag hålla med dig om att inledningen är lite siss Jag menar, jag förstår varför de har lagt upp den på det här sättet och jag förstår varför de vill på sätt och vis få den här familjen att vara avskild från resten av mänskligheten. De, de är ju mer eller mindre utsatta och hamnar i en situation där de är utelämnade till sitt eget öde och... Jag kan förstå vid den här tiden när man var väldigt gudfruktig och man bad väldigt mycket och man ansåg att man var from och bara ville göra rätt för sig och så började en massa hemska saker hända. Det var väl ingen som kunde tro att Gud skulle göra det mot oss, jag menar vi är såna goda människor. Det måste vara några hemska influenser utifrån, för det kan ju inte bara vara dålig tur och dålig skörd och dåligt med bytesdjur och liknande. Det måste ju vara en undmakt som jobbar mot oss, Guds barn och jag förstår att med den inställningen så, så var det nog lätt att bli lite småparanoid, särskilt om man är ensamma och där redan är gråll mellan människorna som bor tillsammans. och Det är ju i den sortens situation som vi kastas in mer eller mindre. Och... Jag kan ju inte förneka att manuset här inte är lysande på många sätt och vis. Det känns väldigt äkta. Det känns väldigt tidstypiskt. Och även om dialogen är på, på en väldigt udda gammal engelska, hos host, host harkel, harkel Så finns det ändå någonting här som bara, bara andas äkta. Och det gör ju att man, man tar många av händelserna mycket starkare än vad man hade kanske gjort i en inbetydligt betydligt mer visuellt stimulerande film. Därför då hade man dragit till det alldeles för mycket. Det hade blivit ett stort skådespel bara för att det skulle se läckert ut. Här måste man istället fokusera på mänskligheten, hur den agerar under vissa situationer. Och Ja, jag kan ju inte förneka att materialet de har att arbeta från här inte är gediget. Ja, de verkar verkligen ha har gjort sitt förarbete här och tittat närmare på dokumentationen från den tiden vad som för sig gick och utefter det strukturerat en, en historia som bäst belyser tidsandan och, och vad som för sig gick och ja, det, det, det är kvalitet rakt igenom här skulle jag vilja säga det, det är skönt och Uppleva en sådan film där man har bemördat sig så med att eh, finna rätt väg att gå. För det tycker jag ändå att de har gjort i sättet som själva historien är uppbyggd. Att eh, man, man får den, den rätta känslan. Man tar det hela på allvar. Man har nästan inget val det hela det, det kan slå en emellanåt som en, en spark i ansiktet när det blir riktigt intensivt men eh, sedan så, så finns det även den här långsamt krypande känslan av extremt obehag som hela tiden finns där och som växer sig allt, allt starkare under filmens stopp och, och som i, i gör att man... Eh, jag kanske egentligen inte mår så bra när filmen är slut att det, det blir så, så kraftfullt att man märker att man kanske har nästan hållit andan en, en, en längre tid och verkligen <laughs> behöver tid för att pusta ut och återhämta sig när, när filmen är, är slut. För eh, ja, det, det är ju inte fråga om några, några actionsekvenser- några intensiva blodspad eller något sådant. Så man eh, märker inte riktigt av hur filmen påverkar en- förrän filmen är, är slut. Och då kan man känna att man- man har suttit på helspen hela tiden för musklerna är nästan trötta och eh, kroppen känns allmänt utmattad för att inte tala om, om själen för ja det, det är faktiskt ganska påfrestande att se på, på The Witch. Ja, jag skulle vilja säga ja och nej på det påståendet. Det är väldigt många scener som är precis så där som grabbar tag i en och klämmer åt och man glömmer nästan att andas under dem just därför att spänningen är så fruktansvärt hård. Men sen är det andra sekvenser och scener som, som nästan fick mig att glida ur filmen lite grann och jag tror att det har mycket med rollfigurer och hur man har valt att lägga upp vissa saker att göra det, det, det gick lite fram och tillbaka och jag tror inte jag fick samma intensiva upplevelse som du fick. Men det betyder inte att jag inte fick en stark upplevelse för att säga något annat. att Det skulle vara ren och skärlögn. The Witch har väldigt mycket att erbjuda på den fronten. Där är mycket spänning, där är mycket atmosfär och där är en, en gedigen historia här. Sen, sen är det element som, som känns skakiga för mig men... Det är någonting som vi får ta och titta lite närmare på. Men innan vi gör det så får vi faktiskt ta närmare titt på um, vad handlar egentligen The Witch eller The Vvitch om? Jo, i 1600-talets New England blir en puritansk familj förvisad från samhället där de bor. Det tvingas således att klara sig på egen hand och det bygger sig ett nytt hem vid skugsbrynet i ett annars obebyggt område. Det dröjer dock inte länge förrän en tragedi drabbar den lilla farmen. Familjens nyfödda barn försvinner mitt framför ögonen på den äldsta dottern Thomasin. Deras sökande ger inga resultat och sorgen lägger sig tät över det nybyggda huset. Denna olycka kommer emellertid inte ensam. Det blir missväxt så att nästan alla av deras gröder förstörs. Nu har det inte längre tillräckligt med mat för att överleva och det är inte utan att familjen börjar undra om deras Gud har övergivit dem. Familjefadern William tvingas ut i skogen för att söka efter Villebrå tillsammans med sin son- när olyckorna fortsätter emellertid och det verkar som om det är något oheligt som lurar in i skogen. Kan deras olycka bero på att en häxa har förbannat familjen? Sorgen och rädslan sliter familjen i stycken och anklagelserna haglar tätt. Onskan från skogen sipprar in i den guds fruktiga flocken- och ingenting blir längre som förut. Och jag kunde inte låta bli att få en liten förnimmelse när jag såg den här filmen. Därför att det var någonting som den här familjen påminner mig om som inte riktigt kände som att det hörde hemma här och sedan klickade i huvudet på mig. Jag har kanske sett för mycket av lilla huset på prärien när jag var yngre men jag, jag kunde känna igen vissa tendenser här med nybyggarfamiljen som bor mm. ja, långt borta från en större stad och är mer eller mindre helt själva och det händer saker omkring dem och så vidare och så vidare. Nu vet jag att det är två ytterligheter här därför att det ena är väldigt gulligt och skärmigt, och den andra är väldigt mörk och dyster och därför så är de kanske inte riktigt schyssta att jämföra. Men jag kan ändå inte låta bli att känna att familjen vi är med här i den här filmen det är lite anti Ingels, därför att de saknar skärmen hos familjen Ingels. Mm. och... Det, det finns saker med de här som gör att de är, de är väldigt svåra att ta till sig. Jag menar, jag förstår att det här är en betydligt mer realistisk syn än vad lilla huset på Prärien är, som är väldigt gullig och saker söter mellan varven. Men anledningen till att den serien blev så enormt populär det var ju att man kunde känna med familjen. Man tyckte om dem, man ville dem väl. Medan den här familjen är är lite svårare att komma in på skinnet och jag vet inte riktigt varför. Det kan vara att de är enormt religiösa och att de därför blir lite svårnådda. De, de vet inte riktigt vem de själva är därför att de är så inne i att vara de gudsfruktiga att eh, de tappar greppet om, om sig själva helt enkelt. Eller så har de bara personligheter som, som inte synkar med mig. Ja, ja det, det där med personligheterna, ja, det är ganska så ont om det är överlag här skulle jag vilja säga. Det är som att Robert Eggers inte vill knyta band till familjen. Man vill hålla sitt avstånd från att gå in i karaktärstudier här för att istället... Eh, beskåda den här familjen lite mer på håll för att eh, hålla distansen och ja det, det fyller en viss funktion. Jag kan förstå lite grann varför man har gjort så men samtidigt så blir ju effekten gärna precis som du beskriver att man, man får så svårt att, att knyta an till de här rollfigurerna för man lär aldrig känna dem riktigt och du har helt rätt det, det kan mycket väl bero på just den puritanska ådran att de, de har eh, försakat sig själva för, eh, för sin religion och inte riktigt har eh, någon personlighet att prata om för eh, det är bara eh, deras religion som, som gäller här mm. och ja det, det blir ju och för sig en, en någorlunda intressant aspekt att se det från det hållet men Ja, här är nog min, min stora punkt som jag vill klaga lite grann på. Att det hade inte skadat att, att lära känna dem lite grann. Att det åtminstone det finns lite personlighetsdrag här som man kan knyta sig an till. Så att man, man förstår lite mer om vad det här är för personer innerst inne. För de borde ha någon form av, av karaktär i alla fall som eh, man kan visa upp här men det gör man inte och det, det skadar faktiskt inledningen här det, det, det är svårt att verkligen komma in i, i familjen och, och känna sig lite mer som hemma som man gör med The Ingalls för där, där är det ju eh, rollfigurerna som gäller för hela slanten där är det ju eh, just eh, personligheten som, som gör det hela intressant här så går man ju i stort sett från eh, öppningsscenen där man visar lite grann var familjen står i förhållande till eh, det övriga samhället och sedan hoppar man nästan liksom rakt in i ja, inledningen av eh, den spännande skräckhistorien utan att man Ja, jag vet vad det är för personer vi har att göra med och... Jag skulle säga att det hade inte skadat att, att ha några scener däremellan. Så visa när de bygger upp sitt nya hus, hur de interagerar med varandra innan hemskheten att tar vid. Så att man har någonting att, att relatera till och ja, knyta lite mer band med de olika medlemmarna i familjen så... Ja, den här speltiden den hade jag gärna sett förlängas en, en bra bit till så att eh, man verkligen kan knyta på den. För jag tycker det går lite för fort fram till att sätta igång själva spänningen där. Det, jag håller med om att det, det, det inte riktigt funkar optimalt. Även om jag till viss del kan förstå eh, hur de tänker i uppläget och förhållandet till det hela så... Ja, det, det är svårt som eh, åskådare att och, och, och riktigt kunna sätta sig in i filmen och ja, med några små scener till så, så hade man kunnat få ihop det här på ett bättre sätt utan att det, det skadar själva helheten tror jag. Det är intressant tycker jag att du vill utöka speltiden här för jag kunde känna ibland att den kändes för lång. Nu är det nog för att jag tyckte att jag inte hade något större grepp om familjen. Missförstår mig rätt nu, jag förstod vad de här olika rollfigurerna skulle symbolisera. Men utöver det så hade jag väldigt svårt att, att koppla an till dem som nämnt och det gör ju att man... Man sitter ju bara och väntar på de spännande scenerna när det händer någonting intressant och inemellan där kan det bli väldigt högdraget och väldigt segt och det hade ju kunnat hjälpas om man då hade en relation med de här. Man var intresserad av de här, man ville att det skulle gå väl för de här och de inre konflikterna hade en betydelse. Men i och med att man har valt att hålla dem så... Ja, neutrala skulle jag vilja säga, därför att man, man vill göra så att det känns mer som att det här skulle kunna vara vilken pappa vid den här tiden som helst. Det skulle kunna vara vilken mamma, det skulle kunna vara vilka barn som helst. De ska vara tillräckligt generiska för att de ska kunna passa in i alla situationer som utspelades under den här tidsåldern och naturligtvis så är det ju ett sätt att gå och jag måste ju respektera Robert Eggers som har valt att gå den här vägen men samtidigt, jag tror att han hade vunnit en hel del på att ge dem mer personlighet och ge dem mer mänsklighet skulle jag vilja säga för just nu så känns det som att de är någonting vid sidan om mänskligheten de är... De är nästan karikatyrer utav det elakare slaget. Och det gör ju att man... Man kan inte se dem på ett annat sätt. Och jag vill ändå ge eloger till skådespeleriet här. För där är många bra prestationer i den här filmen. Men om man bara tittar på råmaterialet de har att arbeta med. Så så blir det lite platt. Och jag misstänker att regin de har fått ha lett dem på den här vägen också. det gör ju att det blir... Det blir lite svårt tuggat för mig, det måste jag erkänna och det gör ju att min upplevelse i slutändan, den, den skadas ju. Ja, det, det förstår jag. För nej, det, det är svårt att, att ta till sig. Man eh, får frambringa all koncentration som det bara går för eh, att, att hålla det hela vid liv i, i vissa fall kanske för många tittare så att det, det är nästan som filmen bygger upp medvetna barriärer emellanåt för att, att hålla obehöriga tittare borta för det, det, det är en svår film det, det är det på många sätt och vis det är så, så rått och avskalat och, och gammaldags på, på många sätt så där skrämmer man ju bort en hel del men Ja, helt identitetslösa tycker jag inte att medlemmarna i familjen är här ändå. Det, det finns ju aspekter som antingen antyds eller visas upp här. Och jag tycker ändå att det, det är tillräckligt för att hålla mitt intresse vid liv för att vilja förstå mer och det, det fungerar för mig att mystiken kring karaktärerna det, det äggar på mig lite grann i slutändan när eh, lite av speltiden hade gått men innan dess så eh, ja, riskerar man nästan att, att vilja eh, stänga av för man, man hinner inte riktigt knyta eh, snabba band med de här så att det, det skapar problem definitivt men det som inte är problem här det är skådespeleriet anser jag att de har funnit väldigt intressanta skådespelare här för att leverera, vad ska man säga, diskbänksrealistiska prestationer här som känns så verkliga och just det här avskadade skådespeleriet det här naturliga sättet att interagera med varandra, det tyckte jag var stundtals riktigt strålande och någonting som inte havererade förutom kanske med, med tvillingarna i familjen som hade en tendens att gå mig på nerverna emellanåt <laughs> eh, men annars med, med de Lite större rollerna här så tycker jag det är magnifika prestationer som frambringas här som, som känns mycket nyanserat skådespeleri här där man med små medel förmedlar stora känslor och där det hela kan slå över i eh, mer intensiva scener där det blir ja, stundtals högtravande det får jag verkligen hålla med om uh, och även ja, li lite överskålde mellanåt emellanåt under ett par scener men alltså det är en, en dropp i havet av uh, bra prestationer här skulle jag påstå uh, speciellt uh, Thomasin här, den här tonårsdottern i familjen som Anja Taylor-Joy verkligen levererar. Det, det är hon som jag knöt mig an till allra mest och det är ju den, den stora huvudrollen här också. Mm. Eh, man får eh, känslor för den här rollfiguren även om man inte riktigt lär känna henne. Man vet inte var hon står. Alla gånger om hon är sann sina handlingar eller om hon, hon döljer någonting där trots allt för det är ju en, en sån film där man inte riktigt vet var människor står och ja, jag tycker att just Thomasen det, det var den, den största behållningen när det gäller skådespelarprestationerna här. Ja det jag vill är att hålla med om det är ju Thomasin som man knyter an till även om det är väldigt lite men det är ju hennes fokus som vi ser den här historien från och hon har ju inte en tacksam roll i familjen kan mm. vi väl säga. Redan innan det började gå illa för dem så verkar hon ju ha varit den som som mamma tycker om att skälla på eller som får ta skulden därför att tonårspojken i familjen är ju lite av deras guldgris. Han är ju killen och därför deras framtidshopp. Och de två tvillingarna är ju väldigt små ännu så de har ju fortfarande ja, den beskyddelsen över sig att de är små de förstår inte, de ska få leka och ha sig och så vidare. Och det gör ju att all frustration som uppstår den hamnar ju på Thomasin som... Ja, till synes verkar vara en väldigt godmodig och snäll tjej. Jag menar, hon har sina situationer där hon blir arg och eh, bränner till rejält på olika sätt och vis och kanske gör saker som hon kommer att behöva ångra i slutändan, hust hust harkel harkel. Men... Det är den här rollfiguren som är mest komplex av dem och den som är intressantast. Och en stor del av det, det beror ju på Anya Taylor-Joy och hennes godespeleri för hon gör ju väldigt mycket med väldigt lite här. Och jag skulle faktiskt vilja säga detsamma om Harvey Scrimshaw som spelar sonen Caleb här. Därför att även om Caleb inte är med på riktigt samma sätt som Thomasin är och även om han har... En annan väg att gå i historien så så tycker jag ändå att man får känna lite av vad han har bakom pannbenet, vad han har i hjärtat, vad han vill, vad han inte vill. Och även om det inte är lika mycket som Thomasin så känns han ju levande på ett sätt som de andra figurerna inte gör och det har ju stor betydelse. Men utöver Thomasin och Caleb måste jag säga att resten av familjen är väldigt stel, är väldigt tråkig, är väldigt förutsägbar. Jag menar pappa William spelade av Ralph Inneson. Han är den typiska stoiske bestämde pappan med ett eh, hårt humör och hårda ord. Och den som tar till orda och sätter skåpet där det ska stå och så vidare. Och mamma Catherine spelade av Kate Dickey är jag är den puritanska hustrun som ska vara så frum men har en väldigt vass tunga och skäller till höger och vänster och du ska inte göra si, du ska inte göra så och så vidare och så vidare. Jag vill inte påstå att Ralphs eller Kates prestationer i den här filmen skulle vara dåliga. Det är bara det att rollfigurerna är väldigt torftigt skrivna och regin de får är ganska uppenbart Ja, taft i den också. Så att prestationerna blir ju lite därefter, inte usla på något sätt och vis, men, men äh, inte i närheten av vad de kunde ha varit. Och de här båda visar ju att de, de hade ju kunnat leverera så mycket mer. Ja det hade absolut kunnat bli, bli mer av det hela men jag tycker ändå jag är, är nöjd med hur föräldrarna porträtteras här och den roll de spelar i filmen. Det, det känns helt okej okay faktiskt. Man, man ser ju vem det är som styr och ställer i familjen och det är ju inte patriarken William som... Eh, har byxorna på sig i, i den familjen här i alla fall. Det är ju eh, Catherine som är den hårda bestämda kvinnan som eh, ja, är, är nästan rent av elak i, i sättet som hon eh, dominerar i familjen. Och eh, William ja, han kan känna sig lite hunsad emellanåt och måste smyga omkring med, med sina egna planer för att inte... Eh, Catherine ska, ska veta vad han håller på med. och eh, Det gör William lite mer intressant också. För han är ju en sådan misslyckad familjefar här. Han är ju inte direkt duktig på någonting här. Han kan eh, inte direkt sköta om eh, stället de har byggt. Utan vad han än gör så går det åt skogen. Eh, bokstavligt talat i, i ett par fall också. Så det tycker jag ändå gör William mer intressant. Man lär ju absolut inte komma in på djupet och förstå vad... Det här verkligen är för personer men med de här grova penseldragen som presenteras så tycker jag ändå jag får tillräckligt mycket kött på bena. och Jag är ändå väldigt nöjd med hur de här båda både presenteras i, i filmen och även i skådespelarprestationerna här så jag, jag har faktiskt inget att, att anmärka på, på, på föräldrarna här. Uh, jag vet inte riktigt om jag håller med där, jag tycker de är alldeles för toftiga. men jag, jag tror som sagt inte att det beror på Ralph Inneson och Kate Dickey för de, de gör vad de kan och de skådespelar av bara attan och det som funkar beror ju på dem, den saken är säker. Men jag skulle nog beskriva Catherine mer som en, en dumiderande och gnällig dam. Hon är nog van vid ett betydligt bekvämare liv än vad hon mm. lever just nu. För de gör ju referenser ganska ofta tillbaka till att åh vi bodde i England och där var det så mycket bättre och varför lämnade vi det stället och så vidare. Och, det ger ju mig en liten antydande åtminstone om att det finns någonting där som hade varit väldigt intressant att nysta i. Men nej, det ska vi definitivt inte. För det skulle kunna äventyra skräckhistorien här. Och för mig hade det bara gjort rollfigurerna mer intressanta. Att man hade fått någonting mer om dem än att vi är en puritansk familj som bor nära en skogpunkt. Det, det är ganska toftigt. Och ja... Det, det, det finns saker att bygga på här. Jag tycker att man redan har lagt en bra grund som man hade kunnat bygga något fantastiskt utav. Men det som finns... Det, det, det är det dugligt naturligtvis. Det är inte katastrofalt på något sätt och vis. Men det, det är lite som att käka en knäckemacka istället för att få en riktigt god smörgås med en massa läckra pålägg på. Det mättar och det funkar men det är inte den upplevelsen som man kanske hade velat ha. Nej det är sant men ja, det var svårt att få sitt lystmäte under den här tiden och det är kanske det man, man, man syftar på här att det, det, det var ont om mat och därför blev det ont om karaktärsdrag här också. Men ja, som sagt. Nej, jag, jag tycker ändå att de, de här båda fungerar. Jag hade gärna sett att man hade lagt till mer i, i presentationen här. Och att man hade utvecklat karaktärerna ytterligare. Men för det historien vill göra vad de behöver karaktärerna till så fungerar det absolut. Det här är ingenting som förstör filmupplevelsen för mig. Där finns tillräckligt mycket att och bita tag i. Tillräckligt mycket intressant dialog som de för där också för att man, man ska förstå vad de här båda personerna handlar om. Och jag tycker Ralph Innocent ja, han, han fungerar väldigt bra som den här ja, misslyckade pappan som eh, aldrig lyckas med något men som inte ger upp hoppet, han har eh, inställningar att all, det måste fungera förr eller senare tvungen till, det här är mitt ansvar och han känner skulden på sig och bördan och att eh, allt är, är hans ansvar och eh, Kate Dickie, hon, hon hon känns väldigt bitter och, och elak det, det är synd att man inte får se mer av kanske hennes mer positiva egenskaper för jag, jag tror att de åtminstone har funnits i Catherine tidigare men det har sedan länge gett vika åt eh, den här känslan av, av ständig förlust och besvikelse som hon tar ut på allt och alla omkring sig och ja det, det fungerar definitivt det Katie gör med, med rollfiguren här för, för den känslan kommer verkligen fram det är inte så lätt att tycka om mamma Catherine i den här filmen men hon är effektfull i alla fall i det hon gör Ja, det måste jag ju hålla med om. Effektfull är verkligen ordet. Sen, vilken typ av effekt, det, det får vi lämna upp till var och en som, som ser på den här host, host, arkel, arkel. Men jag tror vi är ganska överens med eh, Thomasin och Caleb, att de är mest intressanta här. Mm. Och jag tror också att vi är mest överens om vilka som är frustrerande i den här filmen. För vi har ju tvillingarna Mercy och Jonas- som bara springer runt och lever rövare på många sätt och vis. Och jag förstår varför de är där. Jag förstår vilken roll de ska spela. Men herregösses vad irriterande de blir i längden. Jag kan inte riktigt anklaga barnskådespelarna för det här. För de har väl gjort precis vad de har blivit tillsagda. Och med det i åtanke så är väl Ellie Granger och Lucas Dawson bra i sina roller. Jag menar de är där, de är barn de springer runt och irriterar Thomas in och har en massa dumheter för sig. Bravo, applåder. Det, det, det är precis det vi känner men utöver det så skulle jag inte vilja tillskriva de här rollerna något annat. Nej, det är rent och slett omöjligt tror jag. Det här är, är bara rollfigurer som ska kännas enaverande och göra att man, man förstår Thomas kanske lite bättre eh, i, i den situation hon är i där hon i stort sett har vuxit eh, så pass mycket att hon inte har en plats i, i familjen längre att eh, eh, hon är en, en i stort sett vuxen kvinna som, som borde flyga ut ur, ur nästet och, och, och låta resten av familjen fortsätta sitt liv här att och, och hon, hon känns inte så välkommen alla gånger men samtidigt så är det något sorts band till pappa William där som och, ändå finns kvar och exakt relationen som de har sinsemellan, det, det blir en en liten nöt att knäcka under filmens lopp också, vilket eh, blir oså intressant, men alltså själva tvillingarna här, de Ja, de har ju möjlighet att göra precis vad de vill. Ingen kan säga till dem. Mamma Catherine verkar inte bry sig för, för fem öre och Thomasin lyssnar de absolut inte på. Så de har eh, fritt fram att göra precis vad de vill utan konsekvenser verkar det som. Eh, åtminstone tills det börjar hända lite saker runt omkring. Eh, det, det blir fråga om ett hot som även kan drabba. De, de båda tvillingarna- vilket man nästan hejar på för- eh, som sagt, de är- en som heter Duga- och... Ja visst, det är så de är skrivna. Det är så de ska vara. Och Ellie Granger och Lucas Dawson, de, de gör det absolut. Men det känns ja, betydligt mer konstlatt med dessa barnskådespelare än övriga i gänget här. så där, där känns det som de de gör sig till lite grann. där Men det är ändå helt, helt godtagbart. och ja, de, de gör precis vad de ska göra. Effekten blir godtagbar där i alla fall, det får jag se. Uh, ja, jag måste fråga, är jag en und människa när jag efter 20 minuters filmtid ville att häxan skulle komma och ta de här båda? Det, det var ett intryck jag fick och det var ett intryck jag hade fram till slutet, host host harkel harkel. Men den enda elogen vi kan dela ut här det är ju till Thomasin eller Anja Taylor-Joy. För hon är ju den bästa skådespelaren i den här filmen. Eller rättare sagt, hon har en rollfigur som tillåter henne att visa vad hon kan. Och utan henne så skulle väl den här filmen vara ännu toftigare Så tack för det Anja du har räddat den här Ja, det, det får man ändå säga. Det, filmen bärs upp av Thomason och Anya Taylor-Joy här utan tvekan. Eh, här finns det tillräckligt med, med kött på dessa bena här så att man verkligen har någonting att ta fasta på och relatera till. Och, ja, Anya gör det så bra men... Går inte till några överdrifter tycker jag här heller utan håller det så nyanserat, avskalat, ja det är riktigt magnifikt att se. Det, ja, jag, jag håller med i, i denna eloge, det, det är precis vad, vad filmen behövde för den hade havererat annars definitivt. Men om vi tar och lämnar rollfigurerna nu därför att jag vet inte hur mycket mer vi kan säga utan att börja gå in på mysteriet här och en stor del av den här filmen bygger ju på att man, man vet inte, är det här på riktigt, är det hysteri, är det någonting som faktiskt lurar i skogen eller är det fantasier eller vanföreställningar eller vad? Och en stor del av det visuella i den här filmen försöker ju också bygga på den atmosfären som kommer kring den paranoian. Det är hastiga klipp, det är udda bilder, ibland är det kanske lite överdrivet stiliserat för att vara en film som faktiskt försöker vara realistisk. Men trots det så måste jag säga att de har hittat en stil och en presentation här som fungerar väldigt, väldigt väl. Sen är frågan hur mycket av det de visar som visas på rätt sätt vid rätt tillfälle och så vidare. Jag kan inte säga annat än att alla bilder är väldigt effektfulla och ger en definitivt rysk känsla. Men frågan är samtidigt avslöjar de här för mycket och antyder de om slutresultatet långt innan det är dags för att filmen ska ta slut. Mm, ja, det, det är lite frågan det för... Ja, den här ambivalensen kring vad som egentligen sker den, den skingras ganska snabbt då filmen verkar eh, ha en, en bestämd förklaring på saker och ting som de tar fasta på och fortsätter med. Så det mysteriet... Det, Ja, det löses relativt fort och det var lite förvånande. Jag trodde de skulle spela mer på är det här sant, är det här falskt, vad, vad är det som försiggår egentligen? Men eh, bilderna visar på något annat. Det, det finns en mer, en bokstavlig förklaring så, så här måste det vara. Men med det sagt så anspelar man även visuellt på att... Eh, det kanske inte är så här trots allt. Utan gräver man djupt, djupt, djupt i, i The Witch så, så kan man komma till en annan slutsats. Men den omedelbara förklaringen, den kommer tidigt och den kör man vidare på. Och ja, det, det fungerar ändå. Jag var lite förvånad och jag satt och... och vred och vände på mina tankar om den här filmen när, när den var slut och det kändes ändå nej, det jag kände det, det, det fungerar trots allt här. Jag är lite så här att jag, jag eh, vrider och vänder på, på speciella scener som jag tänkte här har de gått lite väl långt. För om man bara pratar rent visuellt så är ju det här Eh, precis som själva storyn väldigt eh, rått och, och verklighetstroget i sättet som eh, The Witch är filmat här är det nedtonat här är det statiskt här är det eh, ja, dokumentärt i, i presentationen ja, för det mesta i alla fall för Ibland så kan filmen spinna loss lite grann under några sekvenser och bli mer stiliserad och drömsk i presentationen och ja där skulle jag vilja säga att det där kan det skära sig något att man får en helt annan känsla för The Witch än vad man har haft under den andra delarna av filmen när det blir mer pretentiöst nästan konstfilms tendenser i bildspråket mm. eh, där kan jag känna att ja, där, där har de kanske skridit över en, en liten gräns här, det förstör i och för sig inte den visuella upplevelsen för mig i alla fall men där kände jag att det, ja, det inte riktigt går hand i hand med, med stilen som de använder sig av annars och ja, där, där finns det lite små skavanker i, i sättet som de väljer att presentera det, det visuella. Ja, man kan ju säga att ord och bild inte riktigt synkroniserar hela tiden om vi säger så därför att där skulle och manuset försöka vara väldigt jordat och realistiskt så tillåter sig det visuella att vara lite mer extravagant här och där och det kan ju naturligtvis ha sina, sina positiva effekter från en sån här film och vi ska ju inte avslöja om det är paranoia eller verklighet det är ju upp till um, tittarna att upptäcka men vi kan ju säga som så att det förekommer ju häxkonster och liknande djävulskap i den här men om det är syner drömmar eller vad det än är Ja, det återstår ju att se. Men det finns ju en del specialeffekter och det finns ju en del eh, spännande scener. Och jag måste säga att det lilla de har med här i specialeffektsväg och i presentation är... Väldigt, väldigt väl gjort, måste jag säga. Särskilt med tanke på den extremt låga budgeten. Så har de ju åstadkommit en hel del spännande resultat som verkligen fick mig att imponeras. Alltså. Det här är en snygg film och det är inte ofta jag säger det om en film som har ett, ett brunt och grått filter över sig där det nästan inte försekommer några andra färger från början till slut. Men de har hittat någonting här som ändå känns spännande, intressant, nästan lite vulgärt i många fall. Och det gör ju att bilden blir intressant och givande och... Jag kan inte förneka att jag uppskattade det visuella arbetet i den här. Det är välgjort, det finns mycket hantverksskicklighet här, det finns mycket passion från filmmakarna. Så absolut, det här är en snygg film, den är välgjord och de specialeffekterna som vi ser är riktigt snygga också. Ja, alltså den sparsmakade användningen av, eh, av effekter, det är ju absolut förståeligt. Det här är ju inte en effektrulle, men där det används så är det riktigt, riktigt snyggt gjort. Det är ingenting som så riktigt kastas emot eh, åskådan, utan det finns bara där det ger en effekt utan att man ska behöva zooma in på det och påkalla dess uppmärksamhet utan det, det bara smälter in i, i resten av, av det visuella och det blir mer chockerande så måste jag säga det, det blir riktigt kraftfulla bilder med de med effekter som de använder här och Samtidigt så gör de saker och ting med kameran som får nästan lika stora effekter, i alla fall hos mig. De kan bara göra något så enkelt att de ställer kameran och filmar några träd och de får det att se riktigt skräckinjagande ut så hotfullt. Det är sådana grejer som jag blir så imponerad av. Att de kan göra någonting så simpelt och det får sådan effekt här. Här har de verkligen lyckats med, med kamerarbetet här också för att etablera känslan. För att inte tala om ljudbilden de lägger på där ovanpå det visuella också. Det, det skapar... En sån extremt tät och krypande atmosfär att eh, upplevelsen den, den skjuter i höjden för mig. De har eh, förstått hur man eh, använder kameran för att eh, eh, föra fram historien som bäst, och ja, de, de gör det. Ja, till punkt och pricka i de flesta fall, förutom eh, då ett par av de mer extrema drumsekvenserna då, då bilden skär sig lite grann. Men annars, oj vilka bilder som kommer här och vilken känsla de för med sig. Jag, jag måste säga, jag är minst sagt imponerad. Ja, det är bara ett par undantag här tycker jag, där det är lite oinspirerat i kameraarbetet och i bildarbetet. Det är några scener som är utspridda genom filmen, ingenting som förstör helheten, definitivt inte. Men jag reagerade och tänkte, men nu har ni visat så mycket talang, varför fumlar ni här? Nu vet jag inte om det kanske fanns en speciell eftertanke med de här scenerna eller om det bara är så här det blev. Ingen aning. Men generellt kan man säga att kamerarbetet är lysande, kompositionen i bilden är lysande och precis som du säger, ljudbilden som de lägger in är fantastisk. Alltså det är så många ljud och små, små element här som får det att krypa i skinnet på mig och... Det är ju helt rätt känsla man ska få- av en sån här film. Så jag vill säga en stor eloge för det visuella- särskilt med tanke på budgeten. De har tagit sin passion, de har tagit sin hantverksskicklighet- och de har verkligen fått det lilla att fungera- på ett sätt som gör att det känns betydligt större än vad det är. Ja, det är väl ett bra sätt att, att summera det hela. Det är en, en film som... Ja, visar tendenser åt att vilja gå åt ett annat håll emellanåt. Det känns som att The Witch bara är en hårsmån från att riktigt balla ur och bara bli till en psykadelisk mardröm under de här mer extrema sekvenserna. Vilket gör mig lite, lite konfunderad. Det är fortfarande effektfullt. Men eh, det hade varit intressant att se var filmen hade tagit vägen också om man hade tagit det, det sista steget och fullständigt ballat ut med, med det visuella och bara, eh, som du säger, gått helt bananer på eh, de. de eh, drömsekvenserna eller vad man ska kalla det i The Witch vad det hela hade kunnat leda till eh, som det är nu så ja så svajar man fram och tillbaka mellan där och det, det funkar inte men alltså kvaliteten på, eh, på det visuella det går inte att förneka, inte ens i eh, drömsekvenserna därför för sig själv så är de riktigt imponerande. Det är bara att de, ja, de står ut lite mer från övriga kompositioner när det gäller kamerarbetet. Tveklöst, ja. Men med det sagt så tror jag inte att det är så mycket mer vi kan tillägga. Utan det är väl dags för oss att summera The Witch. Eller The Witch. <laughs> Och ja, intressant upplevelse med många upp och många ner så det blir väl intressant att se var vi landar någonstans. Ja, var landar vi alltså? Det första jag kommer att tänka på med The Witch det är alltså stämningen. Det är nog där jag landar först. Den är så tät. Det är så tätt att man kan skära i den med en kniv. Det är små medel man använder här för att bygga upp en så, så skrämmande atmosfär som verkligen vägrar att släppa taget om en. Det är också en, en långsamt berättad och, och välstrukturerad film som så saktelig bygger upp skräcken och obehaget. Det, det har verkligen arbetat fram en, en psykologisk gastkramare här som känns otroligt realistisk. Och just realismen, det är nog det som gör The Witch så otroligt effektiv om man frågar mig. Det är inte tal om, om några snitsiga kamerarörelser eller snabba klipp här. Det mer statiska fotot passar filmen oerhört väl- och de nedtonade färgerna spär på stämningen ytterligare. Lägger man sedan till nyanserade och avskalade rollprestationer så ja, blir resultatet det blir lika rått som det blir verklighetsroget. Det här är som en diskbanksskräckis i 1600-tals miljö helt enkelt. Om man ska klaga på något så skulle det först och främst vara att man, man kunde ha spenderat mer tid med att presentera rollfigurerna så att man bygger upp ett bättre band till dem. Här kan jag tycka att man går lite för hastigt fram för att komma till hemskheterna och, och splittringen av familjen. Lite mer tid med denna familj innan den krossas. Det hade inte skadat här, men. Ja, för mig är det ingenting som förstör själva upplevelsen. Men annars så det finns det inte något direkt att anmärka på här så jag kan gladeligen konstatera att The Witch för mig är ett mycket välkommet tillskott till genren. Man tar... Inga genvägar här med, med billiga skrämseltaktiker och eh, hinkvis med blod och ja, andra skräckfilmsgimmicks. Robert Eggers, han har satsat benhårt, verkar det som, på, på att göra den typ av skräckfilm som han ville göra, och all heder till honom för det. Här finner jag inga kompromisser för att blidka massorna. Eh, vilket på eh, sin sida tyvärr resulterar i att The Witch inte kommer att uppskattas av alla. Eh, den mer actionstinne skräckfilmstittaren har nog inget här att hämta. Här får man finna sig i att, att ta, saker tar sin tid. Man får stå ut med att alla pratar gammaldags engelska. Man får försöka överleva att skräcken är mer intern än den är extern. Och detta gör jag väldigt, väldigt gärna. Det, det, det dryper av kvalitet rakt igenom The Witch och det här är min typ av skräck. Önskar man sina kalla kårar levererade med, med stil och finess så är det svårt att finna en annan modern film av den här kalibern. Det, det glädjer helt enkelt mitt gamla skräckfilmshjärta att det fortfarande kan produceras. God kvalitetskräck av det här slaget. Ja, jag måste ju hålla med om att The Witch var ett välkommet tillskott till skräcksgenren. Därför att det är väldigt mycket blod och splatter och saker som hoppar upp framför kameran och liknande idag. Och den typen av skräck har ju sin plats naturligtvis. Det är inget fel på att sådana skräckfilmer finns. Men det blir lite chattigt och tråkigt i längden. Och då är en film som går en lite mer realistisk rutt väldigt välkommet. Jag måste säga att The Witch har en väldigt intressant premiss. Och historien presenteras hyfsat bra också. Det stora problemet är att vi inte lär känna rollfigurerna så mycket som vi kanske borde ha gjort för att den här filmen faktiskt skulle få den tyngd den förtjänar. För den blir lite lätt och luftig på sina ställen och det gör att man, ja man lär ju inte känna familjen Ante Ingalls. Det blir... Eh, det blir bara stereotyper som man följer och där man inte kan låta bli att undra när kommer den att råka illa ut och vad kommer att hända med den personen och jag undrar hur länge vi får se den där och så vidare och så vidare. Och i mitt tycke så har man misslyckats lite i så fall därför att man ska ju vilja att rollfigurerna överlever, så är det ju. Det är det som är en stor drivkraft inom skräcken. Och den har man missat lite grann här. Men med en annars bra historia, en bra huvudrollsinnehavare med bra skådespeleri så räddas ändå The Witch en hel del och det visuella som är extremt väl gjort med extremt mycket kompetens, hantverksskicklighet och uppfinningsrikedom till en bråkdel av summan som filmer i den här genren brukar kosta, ja då är det ett imponerande slutresultat egentligen. Men med det sagt så vill jag hålla med dig om att det här är nog en skräckis för en väldigt nischad grupp man måste gilla den här typen av miljö man måste gilla den här typen av historia och man måste gilla den här typen av leverering och gör man inte det då blir det säkert en, en torftig filmupplevelse tyvärr men får man ut en kick av en historia och en film i den här miljön med den här typen av rollfigurer, då är det ju en garanterad film man måste se jag vet inte om jag kommer att återbesöka The Witch någon gång i framtiden. Det känns inte riktigt så. Det känns som att jag har sett den och det räcker. Men jag kan inte förneka att det var en intressant upplevelse medan jag hade den. Ja, intressant blev det. Och jag kommer åtminstone återbesöka den här flera gånger framöver- för att fortsätta bena i, i historien här och se- om man kan hitta någonting som man har missat under första titten här så ja, jag tycker absolut att det, det finns värde nog i filmen för, för flera eh, tillbakablickar och eh, nya upplevelser. Det, det, det känns som eh, den kommer att ingå i min skräckfilmsamling och återbesökas flera gånger. Jo, men jag är tacksam över att du har hittat någonting nytt spännande som du kan ta till ditt hjärta och jag uppskattar att ha fått se den. Men den hamnar nog inte i min privata samling, det kan jag inte påstå. Det vet jag inte heller om jag kommer att säga om nästa film vi kan se därför att det är ett tag sedan vi tog oss an en riktigt tvivelaktig rulle och nu har vi tittat på så mycket kvalitetsfilm att vi tyckte att är det inte dags att dyka ner i hela bingen full med fiaskun till filmer och få oss en, en riktigt ustig upplevelse? Mm, ja, det är verkligen på tiden. Vi har ju haft våra besvikelser ett tag nu med, med filmer som inte riktigt levde upp till våra förväntningar. Men, men nu går vi verkligen in för att hitta en film där vi vet att vi blir besvikna så att vi kan gå från det perspektivet i alla fall. En riktig kalkon som man kan ta och... Ja, förhoppningsvis uppskatta ur något plan i alla fall. Men eh, det här blir ju en rulle med ja, utomjordiskt tema. En, en film som jag inte har sett men eh, direkt känns det som jag har sett den här förut. Ja, den har ju kallats för Budget IT av förklarliga skäl och... Det är ju en sån här film som gärna dyker upp på diverse lister över filmfiaskon och jag kan ju inte förneka att jag är nyfiken på den här för jag, jag vill minnas att jag har sett den när jag har varit barn men den verkar inte ha lämnat något, något starkt intryck så därför är jag nyfiken på om jag bara var ofokuserad som barn eller om den är väldigt platt och tum Ja, jag tror nog att det, det kanske lutar mer åt det, det sist nämnda där Vad jag förstår Men vem vet, kanske är det här en, en oputsad demon trots allt som man behöver uh, ha ett vuxet öga för att verkligen uppskatta i sin uh, helhet här um, Det återstår att se Men uh, jag måste säga att jag är minst sagt, skeptisk inför den här upplevelsen. Ja men samtidigt har vi haft upplevelser där vi har trott att vi ska få något riktigt bra och så har det varit ganska fickljummet. Nu förväntar vi oss något riktigt dåligt. Kanske är det en riktig pärla. Jag vet inte. Det återstår ju att se. Men den kan nog bli underhållande åtminstone. På ett sätt som eh, en bra film kanske inte ska vara. Därför att Dramatiska scener ska ju inte locka till skratt och jag har en känsla av att vi, vi kommer nog att få skratta en hel del. Oh, ja, ja, jag får verkligen hoppas det i alla fall så man kan få lite underhållning så att det här inte blir en ny katjävel i hatten med Mike Myers för det tror jag inte jag orkar mer nu. Nja, fullt så illa ska det nog inte bli, men i ärlighetens namn, jag vet inte, kanske är det det och då får vi väl helt enkelt eh, kasta oss in i vårt lilla panikrum och sitta där tills eh, ångesten har lagt sig. Ja, ja, helt plötsligt eh, ångrar jag att jag la de planerna på is. Jag har en, en, en kartong stående här så det får bli min paniklåda i alla fall om det skulle bli eh, riktigt illa. Så jag hoppas att det inte det behövs eh, riktiga skyddsrum inför eh, nästa vecka. Ja, oavsett vilket så får vi ju försöka att etablera närkontaktet av tredje graden till nästa vecka och hoppas att vad det än är som dyker upp där är vänligt sinnat så att vi inte riskerar att få en sån där det känns host hust. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.